Här sitter vi och har bunkrat upp med vatten, en dosa snus och... Polly. Ja, för att vi tänkte fästa till det idag. Och sådana här mjuka turkiska peppar. Mm. Som var goda. De var rätt goa faktiskt. Inte så prisvärda dock. En... Det är ett problem i podden bara när man har sånt här, för det kommer... Ja, men det får vi försöka undvika då. Helt ursäkta, säkert. jag vet att det är ett av de vidiga ljuden som finns. Jag ska inte göra så med jag lovar. Vi kanske skulle ha ett helt poddavsnitt. Där vi sitter och snaskar det mycket. Mm. Men du, det fick mig att tänka på. Det finns ju, nu har jag fan glömt vad det heter. Evelina visade det för mig så sent som igår. Att det finns svin mycket på Spotify och någon tjej på Youtube som gör sådana där ljud. Jaha. Jag vet inte om de sitter och smackar när de äter eller så här skit. Men håller på att göra en massa ljud. Alltså typ knycklar med papp. Och sitter och viskar samtidigt okay. Och det här är skitstort. stort Ja Varför fick man inte den idén själv? Det är lite det jag tänker, det är samma som de här Stjärnskotten som har spelat in När de blåser med en hårtork mm. Och får x antal miljoner Lyssnare ja. Och så har vi då de här som knycklar med papper Och viskar Just det. Så vi kanske skulle Nej, hårtorken är populär bland barnfamiljer va För att det är som att om barn försöker sova så kan det vara bra med sånt monotona ljud, va? Exakt. Mm. Och tydligen så är det vuxna och personer då som gillar att få knyckla med papper och viskar. Mm. Jag tycker att det är fruktansvärt obehagligt. det är Det så kommer komma ihåg, jag tror att det var Norrlands guld. Mm. Jag tror att den finns på Spotify också. När de gjorde reklam för någon ny lätt öl, eller alkoholfri öl. Mm. Där de hade också spelat in sådana här ljudspår, till exempel... Det var någon som öppnade en öl och hällde upp den. Mm. Och sen så viskar de också då Norrlands skuld. Mm. Och det är någonting med det. det. Jag tror att det är lite avslappnande va? Är det inte så? Det är möjligt att det att är många så. tycker det jag tror jag. För det, den Norrlands guld var oerhört effektiv. I den mån att man blev väldigt sugen på en öl. Alltså jag blir jag extremt sugen. Jag ser att den här personen var för att den här personen viskade. Som gjorde liksom att det kändes ännu mer så här, Åh, nu är det fredag. En öl. Ja, men du hör när någon höra ljudet av en öl knäckas och hällas upp i ett glas är ju mm. faktiskt väldigt tillfredsställande. Ja, det är precis som när man skjuter någon i huvudet på Overwatch. <laughs> ja. Så är det en ljudeffekt. Och det är en öl som öppnas också så här fast oh. spelat baklänges. För att det ska vara tillfredsställande. Aha. För att folk typ känner igen det lite. Mm. Utan S att veta exakt vad det är. Snacka om att... Eh... Fängsla folk då med sådana här Psykologiska knep <laughs> I spel ja. Så att vi kanske skulle göra Ett avsnitt av podden där vi bara sitter Och viskar och gör massa Konstiga ljud ja, Sådana här sublimi Vad heter det? budskap Ja, subliminala meddelanden Subliminala så tänkte att de något den tredje skivan ja. Subliminal versus det som Judas Priest blev anklagade för någon gång på 80-talet för att det var två white trash grabbar som sköt sig själva med hagelbössa och en överlevde men var helt vanställd för att deras morsa tyckte att, eller deras morsor kanske, de tror man polare, tyckte att det var Judas Priest fel att deras ungar hade sköt sig i huvudet för att det finns någon text i någon låt eller låter som att han säger do it. Okej okay. var... Men det är likadant, man, de säger att man kan spela upp Stairway to Heaven Med Led Zeppelin baklänges också Och höra en massa sådana här hyllningar och sånt Ja, men då tyckte de att det var Judas Priest alltså Det var ju rättegång och som fan mm. Massa sådana här krångel Det var inte på grund av att Farsan var en suput Som spöade dem och såna här grejer Absolut inte, utan det var hårdrocken Ja, naturligtvis <laughs> det blir lite moralpanik. Eh, Judas Priest åkte inte fast på det så såklart. Nej. Så Joel har du spelat eller kollat på något särskilt uh, det senaste? Ja eh, det här med spelandet går väl snabbast att ta sig igenom. Mm. Eh, jag sparar på de mobilspelen som jag spelar just nu. Mm. Det kommer nog i ett lite framtida avsnitt istället kanske. Ja. Vi har en grej på G. Eh, så det kommer det sista DLC till Battlefield 1 Mm. Kom igår eller i förrgår eh, Heter Apocalypse Och är, är Mer av samma egentligen Det är nya vapen, lite nya trophies Lite nya medaljer mm. Och ett nytt spelläge som jag tror är Lite inspirerat av det här Star Assault Som var med i Battlefront 2 okay. eh, Handlar om att flyga mm. Och det är bara strider, liksom, dogfights Det kan nog vara rätt kul det har man inte testat mm. än men framförallt så är de nya kartorna jävligt bra. Mm. Eh, vilket är väldigt roligt eftersom det är dels som kom innan då, med den här ryska armén, gjorde han tre. Eh, så var det några kartor som var väldigt bra. Mm. Men de allra flesta var ganska öppna. Eh, vilket gjorde att det nästan bara är snipers på kartorna. Mm. Eh, så det är sniperkartor helt enkelt för hela slanten. Okay. Och det blir lätt lite tröttsamt i längden. Mm. Men nu tycker jag att de har tajtat till dem Betydligt bättre Så det finns områden där det faktiskt går att gömma sig För en sniper mm. Antingen är det väldigt kuperat Eller såna här skyttegravar Och springer ju ordentligt Så mm. det är riktigt, riktigt vassa kartor Gött. Så det är nog, går att ha kul med Några timmar till nu mm. det är superbra Så antar jag att det kommer ett nytt Battlefield i höst mm. Någon gång Schysst Ja, och Battlefield 1 har jag haft Väldigt, väldigt kul med Så det är är Sista rycket här nu Och så blir det någonting nytt sen mm. Ja. Uh, det är väl Har inte spelat så mycket i veckan Alls faktiskt, blev ingenting förra helgen Och sen har jag ju jobbat Och då tycker jag det är lite segare mm. Så vi får se, uh, kanske kan bli Nu i helgen då, ja. eventuellt uh, Sen skrev jag en recension I veckan mm. uh, på filmen Som heter Mother uh, och det, För er som har läst den Så vet ni att det är en Väldigt, väldigt Märklig film att prata om För den är jag vet att det finns filmer som är konstiga mm. så, Ta det Gånger tio Så har du den här filmen okay. Det är så jäkla kryptiskt I alla fall till en början Vad egentligen filmen ens överhuvudtaget handlar om mm. Men det framgår eh, Rätt tydligt att eh, Det är ingen vanlig film okay. Utan tänkte jag att det uppstår situationer och folk beter sig på ett sätt som inte en psykopater skulle göra. Ungefär. Ja. Men om man står ut mm. fram i slutet av filmen så tycker jag att då kommer det några saker som är lite, lite tydligare. Okay. Då blir det helt plötsligt. Det är så här jag menar. Mm. Så man får en väldigt tydlig pusselbit. Och då blir det liksom så här att Jaha, men kan det ha varit så här i början då? Mm. Då känns det lite mer rimligt Om mm. det är det här regissör, regissören är ute efter Så ju längre filmen gick Ju lättare blev den att förstå Eller i alla fall göra sin egen tolkning av mm. Så när den var slut Så var det precis som att du hade Ett helt pussel framför dig Som du fick börja lägga så här Och försöka få ihop mm. Och det är ju väldigt fascinerande Så att det kändes, jag tror jag skrev att Filmen är inte slut samtidigt som eftertexterna. Det är snarare då den börjar. Och det, är det Ja, det var någonting som var väldigt spännande. Mm. Sen är den ju definitivt inte... Du vet, en sunda, man är lite trött. Man ska snart gå och lägga sig. Då kan man se Terminator 2. Mm. Lite så sådär bara, man vet att det kommer vara underhållande och man har sett den hundra gånger och det gör ingenting. Nej. Och så kan man halvtitta titta lite i mobilen. Den är ju inte alls så här, den här filmen Mother. Utan här är det ju full fokus som gäller. Och jag tror... Den blir ju nog roligare att se en andra gång, tror jag. Mm. Men jag tror fortfarande att jag behöver smälta den lite. Mm. För jag vet det hela. På ett sätt så tycker jag att den var fantastisk. Och på ett annat sätt... Katastrof. Okay. Det är så jävla svårt att bestämma sig vad egentligen man tycker. Så det är häftigt, men... Om man gillar den här typen av filmer som är konstiga och nästan lite Kafka-stämning och mycket sådana här allegorier. Men är det typ David Lynch-aktigt eller? Ja, det skulle jag nog kunna säga. Som typ Mulholland Drive, den är också också där man hänger verkligen inte med. Nej, det, så, ja, det kan vi säga. David Finch, absolut. David Lynch. David Lynch, förlåt. <laughs> Vem är den andra nu än? Jag brukar blanda ihop de två. Det, det vet inte, jag har så jävla dålig koll är Det är väl finskare han som har gjort Fight Club, kanske Jag tänker bara på uh, Rastskitaren i American Pie Ja, det kanske någon. är han jag säger då <laughs> oh, ja, Skitsamma uh, Eller krämaren Han som, man han som, som har gjort, här. den här Madder är i alla fall uh, Darren Arowski mm. Vet inte om du känner till honom Det behöver han har gjort uh, Han har gjort Black Swan bland annat Och Requiem for a Dream De känner till och, uh, The Wrestler Mm uh, men det här, de är ändå relativt lätta att förstå sig på de filmerna Även om de ja. är lite kryptiska mm. Så har han nog eh, Verkligen dratt på allt den här gången mm. Och jag ser att eh, om man kollar på betygen den har fått Så ligger de ibland så uppemot såna här fyror Någonstans väldigt höga Och ibland rakt ner till överkryssad okay. Så Sådana här pajsaren som recenserar film på GP Som inte tycker att någonting är bra, hör. Han ska vara så jävla speciell Ja Han ska vara så speciell Alltså man kan vara speciell Och gilla en typ av filmer Det kan jag ändå på något vis köpa mm. Men den här snubben han gillar inget Då kanske han inte ska recensera filmen. Nej, lite så Och sen eh, har vi i er... Rollerna är Jennifer Lawrence Och eh, Michelle Pfeiffer Hände var det inte längre, var det inte igår man såg Är det hon som är med i Batman? Ja, Catwoman mm. Precis Väldigt länge sedan jag såg henne i någonting nytt Ja. Så det, det var roligt Och även uh, Ed Harris Du vet han är i The Rock mm. Bland annat Också länge sedan tycker jag Men de ja. gör liksom stabila insatser uh, Sen är han som heter Don Hall Gleason med också Vet du vem det är? Nej, har du bild på honom? Det är han som är General Hux i uh, Force Awaken och uh, The Last Jedi Okej okay. mm. Han som är Styr armén under Snoke om man säger så Han som är någon form av överste Okej, okay, han som ger sådana hitlervibbar Ja, och uh, spelar över På ett sätt som fungerar mm. uh, Han får säga att inte, inte så mycket för Star Wars då kanske Men han börjar bli en av mina nya favoritskådisar Han kan spela så jävla många olika roller mm. Och han gör det så bra Att det tar ett tag innan man ser att det är han Vad fan? ja Jag är väldigt fascinerad Jag tycker att han är asbra så jag hoppas att han kommer kunna vara med mycket framöver. För mm. jag tycker att allt han gör blir liksom riktigt, riktigt bra. Mm. Han är med Harry Potter också. Ja, men Det fick jag reda på. Han är den äldsta brodern till Ron. Ah. Jag kan ju inte namnen och så på honom nu. Men... men fan, är det Charlie det? Han som har drakarna Ja, det känns igen, just det. Kanske. Ja, så det var ju där han slog igenom. Okej. Okay. Japp Fan, Jävla sån här uh, hemlig person som har varit med Mycket liksom Ja, eh, exakt Och nu verkligen som jag sa Att han kan spela ja, den här galningen Som ger Hitler-vibbar i Star Wars mm. Så kan han göra den här rollen här Där han är någon form av avundsjuk storebror mm. eh, Och var med i en film Med Tom Cruise nu Som heter The American Dream Var det så? Som också var helt okej okay. Men det spelar han liksom en Väldigt, som man säger, proffsig eh, American Made heter den. Mm. Eh, han spelar en FBI-agent som är väldigt eh, proffsig i sin roll. Det där, har tänkt, eh, du vet hur han är höjd inom FBI brukar vara på film. Mm. Så det lyckas han nog göra väldigt bra också. Ja. Och så tänker man, men är det han? Så kan man, måste man gå in och kolla innan man är säker. Ja, ja visst. Men det, det kanske är något mans utseende också att det passar till. Han är allt, allt från psykopat till ja, raka motsatsen mm. Så det är kul Visst. Sen har jag faktiskt sett en film till uh, Cloverfield Paradox mm. uh, Har du sett den första Cloverfield? Nej, det har jag Nej. inte uh, Det är ju en film som uh, Den är gjord så här med found footage Alltså filmad med en Ska ge intrycket i alla fall vara filmad med en sån här handkamera mm. Och en av få filmer som lyckas att göra det bra handlar väl om att ett stort monster attackerar New York. Och man får nästan inte se hur monstret ser ut och man vet egentligen inte varför det dök upp. Okay. Så det är ju en sån behållning i den filmen att den här osäkerheten kring vad det är som händer mm. som gör det väldigt, väldigt spännande och så gör det att det känns äkta. Mm. Man tänker, hade man sprungit runt i en klak med en handkamera och bara vetat att, vad är det som händer? Vi måste härifrån. För man märker att det går apeshit. <laughs> I alla fall. Eh, jag tror att det är därför den funkar som en sån handhållen found footage film. Mm. Eh, det här var också en sån här film som dök upp från ingenstans. Utan så är ja, den här kommer på bio om två månader. Ingen har vetat om att vi har spelat in den. Vet du, de lyckades att hemlighålla det väldigt bra. Sånt är jävligt spännande. Ja. Och eh, det finns också massa med såna här grejer omkring det eh, den nämns företag i filmen. Mm. Så när folk börjar leta om information. Vad är det här egentligen? Så fanns det. Sam alltså fanns de här hemsidor till de här företagen. Där man kunde läsa på mer. Ja det här företaget sysslar med sånt här. Okay. Och då kunde man liksom börja lägga ihop ledtrådar. Till det bara vad som hände på filmen. Så fast det, man får leta upp det själv. Då. Fast man får leta upp det själv. Och det finns även en... Sekvens när filmen är slut Så är det en sån här, vet, En liten, liten film Mitt i eftertexterna mm. Då det bara är, eh, Bilder på ett par Som firar semester I någon sån här eh, Tropisk miljö mm. Och sen tänker man så här Varför är det här med? Och så väntar man lite Vad var det där? spårar man tillbaka Så ser man lite, lite I bakgrunden Bakom de som filmar sig Så är det någonting Som flyger ner i havet Så här så de lämnar såna här ledtrådar hela tiden mm. Och eh, Döm av min och många andras förvåning När de lyckades så göra en Uppföljare till den här filmen Som egentligen handlar om någonting helt annat Men de lyckades att hålla det så där Hemligt en gång till Det enda som hände det var att den här Hemsidan som fanns mm. Uppdaterades efter hur Många år som helst Och sen dök det upp en ny film Som redan är klar med John Goodman som liksom ingen har vetat om Har gjorts hm. Så de lyckades en gång till Och den heter Cloverfield Lane Den har jag pratat om i podden en gång okay. Det handlar om en kvinna som vaknar upp I en källare mm. Hos en man och en annan man Där de hålls ja, Mer eller mindre fångna Men den här personen som mer eller mindre Har kvinna på henne påstår hela tiden Att ni kan inte gå ut För det har skett ett anfall mot jorden Mm. Det är därför jag håller kvar där. Jag vill inget illa Och där är också återigen den här ovissheten Om man talar sanning eller om man ljuger Och bara är en galning mm. Och det gör ju den filmen också väldigt väldigt bra mm. Den är inte sån found footage Utan den är proffsigt gjord så. Ja. Och sen kommer vi fram till Super Bowl I början på februari eh, När det helt plötsligt dyker upp en trailer På en tredje Cloverfield-film som ingen har vetat har gjort eller existerat. Det är ju helt jävla sant. Och efter trailern så är det att ja, den finns på Netflix nu. Fan. Ja. Så var det bara att kolla på den. Nu dröjde det några veckor till, men jag såg den nu i helgen i alla fall. Mm. Och kanske, kanske något, något svagare än de två tidigare. Mm. Men ändå väldigt, väldigt bra. Uh, utspelar sig den här gången ute i rymden. Mm. Och ska ge lite den här klaustrofobiska instängda känslan. Okay. Lite det som Alien gör så väldigt, väldigt bra. Mm. Men utan monster. Så här är det andra saker som är otäcka mm. istället. Och jag tror också i den här så blir det nu rimligt att liksom knyta ihop till de två andra filmerna. Mm. Det händer en del saker i de här filmerna som gör att man, ja, det är det som händer här, nu i tredje filmen. Som förklarar det här från första filmen 2008. Det är tio år sedan. Ja, det är tio år sedan. Och så olika uppföljare. Och inte en klassisk sån här, det här är den tredje filmen. Nej. Utan det här är ett universum där det här utspelar sig. Mm. Och eh, intressant grepp tycker jag. Och funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Smart sätt att göra uppföljare på också. Utan att det riskerar att bli pajigt. Ja. Och eh, nu har det också kommit här ett par för några, bara några dagar sedan tror jag, att eh, en fjärde film i serien oh, är redan inspelad och klar och kommer i slutet av året oh, fan. och ska utspela sig då under andra världskriget, så det blir liksom en helt ny eh, tidslinje igen okay. och det här kommer att bli väldigt intressant att se vad det blir av det här mm. så eh, bland det mest intressanta är uppföljare som finns tror jag oj Ja, de är riktigt, riktigt bra De här filmerna mm. Och att det känns på något sätt Så fräscht Jag kan inte det är inte jättemånga gånger Som jag säger, åh, det kommer en fjärde film Nej. Och jag ser fram emot den jättemycket Det känns liksom inte den minsta trött För filmerna är så olika Det gör bra det Ja, riktigt bra Det är inte som Fast and Furious 8 eller 9 eller Nej, det Nej. Tappade ju bort mig lite där, men de tycker jag i och för sig är underhållande ihop dem också. Jag har sett eh, tvåan och den som Vin Diesel typ kommer tillbaka i, eller vad ska jag säga. Han är väl borta i någon film? Eller är han med i alla? Nej, han är väl med i den första och sen är det tvåan som han inte är med i. Ja. Och sen är det trean som heter något med Tokyo, tror jag. Som liksom inte utspelar sig alls med de Tokyo Drift ja, Inte alls med de andra skådiserna, tror jag nej. Och sen är den fjärde tillbaka på samma spår igen Och sen har han väl varit med sen dess, tror jag Du har sett första, andra och fjärde Och lite och tredje Och jag tycker att det är så jävla dåligt Vi men... har nog sett fem, tror jag Vilket gör att jag har missat en två, tre stycken nu, va? Mm Ja, nej, alltså, Men det är ju för att jag tycker att bilar är så jävla tråkigt Ja Biljakt-scener tycker jag också sådär, Tycker jag inte är jättekul Nej, okej okay. Nej, då ja. förstår jag, då passar de ju inte Nej, Mad Max är ju, var ju bra så Undantaget helvete. som bekräftar regeln då Ja, men lite så Och sen är det väl en cool biljakt i andra Matrix-filmen också mm. Och så Blues Brothers får du ju se hon inte har sett Jora, den Det är den sett. bästa biljakten som finns <laughs> Två gånger om typ Fast jag var elva år när jag såg den sist så mm. Det är 20 år sedan Ja, <laughs> oh, fy fan så jag kommer ju inte ihåg någonting Men eh, i alla fall då Så per, eh, Cloverfield Paradox mm. Rekommenderas starkt Och filmen Mother Rekommenderas också Men mm. Beredd dig på någonting Som inte är underhållande på det normala <laughs> sättet Nej så. All right, all right Fan, vi borde nästan göra lite avsnitt på David Lynch-filmer När vi ändå har mm. nämnt det Fast inte eh, Twin Peaks utan mm. filmerna Ja, Och han jag sa fel på, han heter ju David Fincher Det är han som har gjort Seven och Gun Girl ja, ja det namnet känner jag igen ja, Det var nog han jag eh, sa fel på mm. Så jag sa fel person och sa fel namn på den personen jag sa Det är, <laughs> då är man ut och cyklar rejält Och efter det här avsnittet så kan ni ju pussla ihop då, det Joel sagt så ja. får du er egen tolkning av det mm. Men fan vad gött har du ju legat i Nu var det visserligen två veckor sedan Vi hade ett avsnitt senast mm. På grund av sjukdom ska jag väl tilläggas Ja, just det Gött, gött Jag har faktiskt spelat Första Dark Souls För första gången på riktigt Och kan väl säga Att det är det bästa i serien Mm det... Då tänker jag att då räknar du med Både Demon Souls och Bloodborne också Ja, det gör Dark Souls är bäst Det var ganska lätt att inse det När jag hade kört färdigt det. För det känns mest balanserat mm. Av alla de spelen, tycker jag ja, okay. För det finns vissa delar i de andra spelen Twoan har ju så jävulst mycket innehåll Där är det mer kvantitet för kvalitet Tänker på nu när jag har spelat de andra spelen mm -hmm. Och... Trian tycker jag är sjukt bra, naturligtvis. Men det är också jävligt ojämnt med att ibland är det ganska lätt och ibland så är det så svårt så att det inte är kul. Det, det är inte eh, utmanande på det här sättet. Att det är svårt och utmanande, fast väldigt tillfredsställande, utan det känns bara besvärligt. Ja, okej. Okay. Vissa bossar där man bara tänker med fan. Alltså, man har verkligen alla förutsättningar emot sig på ett tråkigt sätt. Ja, ah, okay. Att det blir svårt bara för att det ska bli svårt. Mm. Bara för att det ska bli svårt. Ja, ah, okej. Okay. Bloodborne tycker jag ju är helt fantastiskt också. Ja. Ah. Och Demon's Souls är ju jävligt charmigt. Det är ju det allra första. Ja, ah, just det. På det sättet. Men det första Dark Souls tyckte jag var grymt bra. Jag ska inte prata för mycket om det, för det kommer en remaster som vi kanske skulle kunna prata om när den kommer. Ja, eh, kommer på Switch också va? Mm. jag funderar faktiskt på att skaffa det till Switch eh, därför spelade jag igenom originalet nu en gång så att jag kan uppskatta en remaster Ja, ah, okej. Okay. Lite så. Sen så såg jag lite livestreams och klipp på YouTube. Så jag blev jävligt sugen på att plåga mig med ruskigt svåra spel. Sen har jag ju livestreamat lite Amiga i veckan också. Mm. Det var trevligt. Är det, vad är det de heter? Sisters, Giana? Ja, The Great Giana Sisters. Giana Sisters, ja. En Super Mario-klon som gjorde att de fick sluta sälja efter typ en vecka när de släpptes. <laughs> ja. Idag så räknas det väl bara som ett plattformspel, men det var ju på den tiden när Super Mario var standarden. Det fanns inte en genre som heter plattform, det var ju Super Mario liksom. Ja. Alla plattformspel var Super Mario-kopior mer eller mindre. Mm. Det kom något nytt sånt, det är ganska många år sedan nu, men på PS3 va? Ja, och PS4. Och PS4 också, ja okej. Okay. Första nya Gena Sisters-spelet jag spelade var på Nintendo DS och tyckte det var väldigt ironiskt att spela ett Gena Sisters på en Nintendo-konsol. Ja, jo, det blir ju lite ironiskt, ja. Ja. ja. Det finns väl många som inte förstår varför det är ironiskt, men det är för att det var en... Nintendo fick dem att ge fan i att sälja det en gång i tiden för att det var för likt Super Mario. <laughs> ja. Och det är inte så jävla konstigt när man spelar det. Men det var ett av mina favoritspel när jag var liten... Så det var trevligt att köra igenom det Två gånger på raken, mer eller mindre Ja, okej okay. eh, Var det för att det var roligt eller var det för att man måste? Eh, det var en gång för att det var roligt Och en gång för att eh, jag skulle göra det på en stream Och ja, ja, okay. det var ju, var ju roligt också mm. i och för sig Tänkte det var ingen sån här eh, Ghost and Ghouls Eller vad fan heter det? Nej, nej, nej, nej. Alltså jag eh, spelade igenom det en gång Spelade någonting annat emellan så jag körde jag det igen för att jag kunde mm. Och sådär. Så, där. så att jag ska inte sitta och tjafsa upp mycket om alla Amiga-spel jag har spelat. Det är väl samma Amiga-spel som man nästan alltid spelar. Jag, om jag ska köra en livestream så vill jag ju bara spela spel jag är bra på i princip. Ja, det är klart. Sen har jag tittat på en film på bio som heter uh, The Shape of Water. Okej. Okay. Ja. Har, du, har du sett den än? Uh, nej, uh, sett namnet bara, mer eller mindre mm. Vet inte riktigt vad den handlar om eller så. Nej, jag hade ingen aning om den heller Det är Evelina som har koll så att, uh, Det är väl hon som får cred för att jag ser filmer som är nya <laughs> överhuvudtaget ja, ja. Men uh, det är ju Guillermo del Toro som har gjort den ja. Han som är en uh, mexikansk Michael Moore <laughs> ja, jag, Eller kan... George R. R. Martin mm. Det kan man nog kalla honom, ja, ja. Bara till utseende ska väl tilläggas. Mm. Men han har ju gjort eh, rätt feta filmer. Ja. Jag tycker Pans Labyrinth som eh, kom för typ tio år sedan ja. nu inser jag. Den är bra. Den är in i helvete bra. Eh, och eh, den här eh, var ju in i helvete bra också faktiskt. Vad ska man säga? Jag vill ju inte säga för mycket om Nej. den. För att eh. den här tycker jag att man ska se egentligen utan att veta någonting bara för att eh, det är trevligare så. Mm. Men om jag ska förklara kort, alltså det handlar ju om en, en tjej som jobbar som städerska på någon någonstans nära hemlig bas någonstans. Och detta utspelar sig på 60-talet, då det var kalla kriget och konspirationsteorier fram och tillbaka och rymdgrejer och sånt där. Just det. Eh, så att då är någon som hyr in sig på det här stället eller vad det är, eller om man ska säga för att de ska bevara någon eh, nåt eh, vattenvarelse, en humanoid vattenvarelse typ. Mm. Så det är väl egentligen det, jag vill säga. Och så blir det lite mus där. Ja, det låter ju onekligen spännande, med mm. myspys. Ja, jävlar vad jag har promotat den här filmen starkt nu med att ge en sån fin, ingående analys av den. Men jag vågar inte säga mer än så, för att den är så jävla trevlig. så att jag, vill, jag vill ändå att folk ska kunna se den utan att jag sabbar för mycket i podden. Ja. Men det är en jävligt bra film. Och den, den har en grej som jag också känner på något sätt. Jag vet inte riktigt, jag kan ha fel, men mitt intryck av... När det är en gelmodell torrofilm så är det alltid någon som får ansiktet inslaget på ett brutalt <laughs> sätt. Ja, ja. <laughs> det är alltid någonting med det där och det ser alltid ut att göra så förbannat ont. Det är ju han jävligt bra på att <laughs> skapa scener där saker ser ut och göra ont så in i helvete. Mm. För även om filmerna i sig kanske inte är våldsamma så har de våldsamma inslag som är så in i helvete våldsamma. Just det. Som den här gubben som varit ut och jagat kaniner i Pans labyrint som får ansiktet sönderslaget med en flaska. Ja, för fan, otäckt. Det är en av de mest brutala scenerna jag sett i hela mitt liv. Ja, det är otäckt. Det är en, och det är såklart en hel del sånt i den här filmen också. Saker som gör att man vrider sig lite av smärta för saker som utgör så satans ont. Ja. Men eh, några detaljer ger jag inte. Ni får se den ändå. Ja. Den går ju på bio nu så, mm. så jag skulle rekommendera alla att se den. Ja låter inte orimligt att man kan gå och göra faktiskt Nej, det är en mycket trevlig film Och vi ska prata om Lite mer ful kultur nu Mm, exakt Och det är ju en väldigt, väldigt bra sådan Ja, jag tycker att det här är en av de bästa actionfilmerna Någonsin, och det är Die Hard Ja Denna. Die Hard med Bruce Willis Naturligtvis yes. Och det här otäcka omslaget Med vad som skulle hända x antal år senare Ja, det är en sån här härlig konspirationsteori för det har ju aldrig varit ett exploderande byggnader någonsin i en actionfilm förut. Nej, exakt. <laughs> ja, om du undrar vad vi menar så det en byggnad där det ser ut som att någonting exploderar och det skulle då kunna vara någon konspirationsteori mot 11 september-attacken där 2001. Ja, att många hade förutsett att det här skulle hända och sånt där... Mm. Man, man, kan väl, man kan väl dra paralleller till allting Det var ju för fan Jehovas vittnen som var här Och sa att för, Jesus hade förutsett att eh, vissa arter skulle dö ut Och såna här grejer Och att tonåringar skulle börja trotsa sina föräldrar Jag bara tänker, men det har väl alltid varit så i alla tider Det är ju en del av utvecklingen Att frigöra sig liksom för att bli eh, självständig en Ja, det är inte så jävla konstigt och arter har väl dött ut i alla tider. Ja. Och Dinosaurierna det klart... hade ju lite oturs, skulle man kunna säga. <laughs> ja, så deras argument... Kanske att de inte tror på. Nej, det gör de nog inte. Så att de sa det. Så att Jesus hade rätt hela tiden. Och du ser hur världen ser ut idag. Mm. Med global uppvärmning grejer. Ja, men så har det ju alltid sett ut. Var så... det inte de som var här och tjuvlämnade två lappar till dig? Jo, det har de gjort några gånger. Och... Några no gånger. <laughs> Nej för att jag ifrågasatte ju Varenda jävla grej de sa De hänvisade till Bibeln att Det här är ju Guds ord Det här är ju sant så liksom sådär, ja, Fast jag tror inte på det Och så såg de helt förskräckt. ut mm. Och det är klart att de får ju tro på det där Om de vill det Tänker jag inte missunna dem Nej. Men mm. då ville de i alla fall men du, Jag ska komma tillbaka Och ska du få lite vetenskapliga artiklar av mig mm. Och då var det den här jävla tidningen Vakna som de här har de var ju förvånansvärt icke-bibelsprängda de här människorna, mm -hmm. fast de hela tiden refererade till den mm. så då fick jag den här så var vara någon artikel om att det är för avancerat att ögat är för avancerat för att det ska vara en slump Aha. Att konstruktionen av kroppen och då i synnerhet ögat är alldeles för avancerad för att det ska vara en slump. Okay. Och så bara så här, ja, det här och den här funktionen och man ser hur det är konstruerat här, det måste ju betyda att det är någon som har skapat det här. Ah, okay. ah, ja. Och det var ju jävligt vetenskapliga bevis de kom med. Mm. Jag kan ju säga att jag slängde den jävla artikeln. Ja. Eh, en historia från eh, trakterna kring leadköping. Mm. Eh, bit utanför Lidköping, min hemstad eh, finner vi Melby. Eh, nu håller vi minns inte riktigt namnen på de här personerna som eh, figurerade i detta så vi, jag säger bara något eh, en gammal gubbe som bodde där ute och en dag så knackade det på dörren och då var det Jehovas och så öppnade gubben och så sa han, ja hej vi, vi kommer från eh, Jehovas och vi undrar om vi får komma in och prata lite mer då säger den här historien om den här gubben att han vände sig om och ropade så här Agda! Och när hans käring kom och syntes mm. så här, hämta bussen och då säger såhär att de här Jehovas nissarna vände sig om och sprang och flydde från platsen för de blev livrädda. Och en ah. av dem sprang i sån panik att han halkade i gruset ja. på den här gården och ramlade omkull och det säger <laughs> och tog sig upp och for iväg Och sig in i en bil och brände därifrån ja. Jag vet inte om detta är sant Men det är en väldigt fantastisk historia tycker jag Och så var det sparbössa hon kom med. Ja nej, det, han, det vet man inte Det hade ju varit en kul ja. twist Jag trodde det var det som skulle komma i ja. den här historien Ja nej, utan här är det bara att han skulle Driva med dem lite tror jag ja, okay. Att de hade gärna fått komma in och så Men han skulle bara skoja Det är lite Klintberg varning på den Ja, det, naturligtvis är det så men däremot så har jag fått reda på Att uh, Du kanske ska förklara det lite snabbt Ja men Klintberg var en sån här person Han skrev en Hans, bok av uh, Af Ja, Han skrev en bok om uh, vandringsägner. Mm. Det som på engelska kallas för Urban Legends Ja, råttan i pizzan Även en sån som många känner igen Ja, det är ju det den boken heter Ja, exakt Och uh, den här berättelsen är fan gränsfall Om det inte ja. är en sån Jo som den här med att skita ner sig och ramla ner på en hund eller att man har en kompis, kompis, kompis som har haft sex med honom och fått likmaskar i vittan av de här. Ja. Eller någon infektion som bara finns i lik och såna mm. grejer. Det är ju myter alltihop. Ja. Vi kom alltså från Die Hard till... Det är en sak jag vill säga om Jehovas vittnen också. Nu låter det ju som att jag är Superfientlig mot Jehovas vittnen Och det är jag, jag gör om... inget Nej, jag ska, nu ska jag inte jag sitta och vara PK Jag menar så här att jag är Är det någon från Jehova som lyssnar så förlåt Nej det Är det någon från Jehova som lyssnar så får ni jättegärna komma hem till mig Nej Deras religion däremot är Jag är ju starkt emot Jag gillar inte någon religion alls Men om man vill bli av med dem Och de kommer hem till dig då ska du börja tala i tungor <skratt> ja. Och typ någon eh, Inte fan jag, någon formel Eller så här, bla bla bla bla bla bla, hålla på så där ja. Då kommer de att dra fort som fan Varför då? Därför att då är de väl rädda att du har blivit övertagna av satan Och ska smitta dem eller någonting Ja vad häftigt Det tycker de inte om, då är det läskigt ja. Så att det är ju tips då <skratt> om, man har, om man inte vill ha besök av religiösa fanatiker jag har inte gjort det, jag brukar, jag brukar praka, prata med någonting som tröttnar. Det är också roligt. <laughs> ja. Så från Die Hard och exploderande byggnader till hur man skakar av sig Jovas vittnen. Och tillbaka till Die Hard, igen kanske. Ja. Cirkeln är slut. Precis. Och Die Hard har ingenting med Jovas vittnen att göra Nej, inte för mycket nu <laughs> De firar ju för fan jul i Die Hard Det gör ju inte Jovas vittnen Det finns ju ingenting som har med det att göra Det är säkert någon som har varit med och gjort den som är Jovas. Ja, det är väl garanterat Bruce Willis är Jovas. <laughs> ja, ja äh, Die Hard Från 1988 Enligt vissa, en julfilm Enligt ja. andra, en alternativ julfilm och enligt den tredje personen Kanske bara en helt vanlig Jävla bra actionrulle action Actionrulle <laughs> Alltså grejen även med Die Hard Det är väl en actionrulle egentligen De bara råkar utspela sig under jultid Ja, precis För det är ju, det är ju inget jättejuligt i den Nej, inte de alls De har julfest i början Men alltså det hade ju lika gärna kunnat vara Fan vet jag, missommarfilm Det behöver ju inte betyda en missommarfilm <laughs> Nej Missommarfirande Och så tar de med nubbe Det är ingen missommarfilm Alltså jag skulle nog kunna gå med på argumentet att det inte är en julfilm. Mm. Men det kanske har blivit en julfilm för många på grund av att de firar jul i filmen. Och det ja. är ju en jävla julkänsla på något vis. När han kommer in och ska fråga efter sin fru och gå in och vara med på den här jävla festen. Mm. exakt. När Hans grova kommer in. Mm. Med Alan Rickman som tysk. Ja. Han hade tydligen studerat eh, jävligt mycket det här med hur man ska tala med en bra tysk brytning. Okej. Okay. Ja, jag har aldrig tänkt på att han gör det dåligt. Så det får man väl ge honom. Det lyckades han väl med ganska bra. Nej, så det var tydligen... Det var dessutom Alan Rickmans allra första feature-film, tror jag. Mm. Eller Hollywoodfilm i alla fall. Han ja. är ju en sån här teatergubbe. Mm. Egentligen från som början. alla engelsmän, typ. Ja, <laughs> precis. En engelsk Stefan Sauck, fast som det blev någonting med Stefan Sauk. Mm. Han är ett roligt exempel att ta. För han känns ju helt förstörd av sitt teaterlande. Ja, när han är med i filmen Hotet. Och slår den där polisvålten in genom fönstret i slutet. <laughs> Väldigt roligt. Hela biografen skrattar, Känns det som. Men att det var så dåligt. Det går inte att ta honom på allvar. Nej, det är ju tyvärr inte Det är det. roligt att driva med Stefan Sauk, tycker jag. <laughs> Men... Så det, Alan Rickman tycker jag gör jävligt bra roller Alltså han är ju ändå rätt tung skådespelare. Ja, han, ble, han blev ju superstor sedan Ja, och gick ju tyvärr bort För några år sedan Ja, det är jävligt tråkigt ja. Han var väl inte så gammal heller Nej, det kan knappast ha varit uh, Han var väl inte ens 60 Nej, 60-årsåldern skulle jag väl kunna tänka mig Att det måste vara mm. uh, Vi gör som vanligt Vi tittar upp 69 bast Nästan 70 fan han är. Och fan, jag trodde han var typ 58. Mm. Ja, precis. Vad är han ändå? 42 år när det där kommer. Ja, precis. Hm. Ja, ja. Skitsamma. I alla fall så eh, är det en bra skurk. Men det kanske vi kommer fram till lite senare i det här ja. snacket. Ja, jag tycker det är en in i helvete bra skurk. Och sen, jag vet inte varför, men det känns härligt exotifierande att det kommer ett gäng tyskar och ska in i det här bankvalvet som ja. har den här byggnaden. Precis. Och så råkar då, eh, vad fan ska man säga, fel person vara på rätt plats vid fel ja. tillfälle. Mm. Ja, rätt person vara på fel plats. Nej, hur blir det? Det beror ju på vens perspektiv man har. Ja, ja, jag tyckte det funkar bra med fel person. Han känns ju inte jättesugen på att slåss mot tyska terrorister. Nej, men jag tänker att eftersom han är bra på det, så om man håller med de goda så är han ju rätt person på rätt plats. Ja, men eh, som John McClane som spelar mm. som Bruce Willis, han känns ju som en anti-hjälte i det sammanhanget. Ja, ja, absolut. Det är väl alltid så Ja, ja som, han eh... har ju inte någon där klassiska egenskap. Han är lite halvt som halvt, lite suputa aura och det går inte bra med hans fru. Och så den här klassiska hjälten, som det är han ju absolut inte. Nej, och det brukar väl ofta vara som actionfilm med någon galen snut som... Eh löser alla problem och skjuter ihjäl alla bovar och sånt där som det brukar vara ja. fast det, det känns det känns mer som att att det inte är lika accepterat i den här filmen som det brukar vara i andra sådana filmer. Mm. Om vi ser till nu, nu är det ingen snutfilm men det är samma princip som Commando om Arnold Schwarzenegger ja. där tycker man ju bara att det är roligt att han går och dödar alla. Ja, alltså, ja. Det ifrågasätts aldrig men det känns som att när John McClane gör det Så känns som att Nej, men så det gör man inte Jag ska inte säga att Die Hard känns verklig i det sättet Men det känns som att folk i alla fall resonerar Lite mer rimligt på något vis Även om det aldrig egentligen sägs rakt ut Du kan inte bara gå runt och döda alla Nej. Men man får de vibbarna Till exempel när poliserna kommer När han har Han har väl lyckats ringa till dem från någonstans ja. När de kommer och ska vända Och dra därifrån Ja just det de tänker väl också att Gör ingenting nu fixar vi det här. Exakt. På något sätt. Jag vet inte var det kommer. Men det ger ju en känsla av att det här med inte alltså. Mm. Och det känns ju inte heller som att han har någon rättvis tanke med det hela heller. Nej. Utan fan de har min fru, nu ska de åka på dägg om de hjärnan. Ja. Det är sådär. Uh, Och jag orkar verkligen inte ta i tur med det här just nu Nej, precis <laughs> uh, Där har vi ju också Bara en sån är lite mindre karaktär Som jag vill passa på att nämna Att uh, hans fru Holly mm. Hon har någon kollega Som är uh, någon jävla Jag brukar använda det Han är en killekille -kille. Han är ett jävla as, han är en snubb Ja, men uh, en killekille -kille, För mm. han tror själv att han är en riktig karakar Ja, Lite det sån intryck tycker jag att han ger Och han blir ju dödad mm. Och det är en sån scen som jag alltid Tycker är lite rolig Det är att för precis innan han blir mördad Så, så dricker han någonting ur ett glas Och sväljer sig här nervöst mm. Och det tycker jag det syns så bra för den här karaktären Att han vet så just där När han har svalt att han är fakt. Mm. Jag vet inte det blir någonting där Och han får dricka en sista gång Och där känner, ah, det var gott och sen dog han Mm -hmm. ja, han är ju ett as ja. För han ställer väl till, det är väl hans fel Att de får reda på att John McLean och Holly är gifta va Ja, mm. så att de kan ha en hållhake På honom eftersom han ränner runt Och dödar deras män ja. Och så bara, men du vet, vi, då gör vi så här Eftersom han har Han är väl lite het På henne och tycker ja, att ja, det exakt. är lite tråkigt att hennes man kommer dit Och ska sabba allting När han ska vara ett jävla äckel och Stöta på henne mm. Och så, blir, så försöker han med något sånt där Halvdant Stockholm -syndrom Som får honom att framstå så jävla patetiskt Så det är bara gött när han får det här skottet i huvudet Ja visst är det så Och i film får man tycka att det är gött När folk får ett skott i huvudet Och mycket ja, blod ska det vara mm. Det är härligt För det är ju absolut i den här filmen också Ja den är ju jävligt blodig Mm <laughs> det kom vi av oss eller? Nej, jag skulle bara fortsätta men jag tänker att det blir inte så bra ordning på det här nu. Men i alla fall. Nej, det blir det väl eh, kanske inte. Så du pratar om att det här är eh, verkliga eh, lite så. Det är att tycker också att karaktären John McClane, han är inte övermänsklig i sitt dödande heller. Nej, han åker på mycket strand. Han åker ju på så jävla mycket däng. Mm. Att det är helt orimligt att han står i och för sig, men. Bland annat den här scenen vet när han måste ta sig in genom den där glasrutan och han hoppar mot den ja. och bryter igenom och sen springer på glasbarfota ja. och blöder och sen sitter och plockar ut glas ur fötterna och man mm. ser jävlar, han har ont. Mm. Sen är det väl såklart... Eh... Att han klarar sig ur helt osannolika situationer För hade det där varit på riktigt så hade han väl bara fått skott i huvudet Så hade det varit bra Jo, jo men det måste men, få vara film också Ja, exakt, de får det ändå kännas det som Indiana Jones Även om det är helt eh, osannolikt Att man skulle kunna klara av en atombomsexplosion Genom att gömma sig i ett kylskåp mm. Så känns det som att Fast någonstans i teorin känns det som att det borde funka Ja, och framförallt här det, fysik liksom. det är ett sånt exempel som jag Aldrig riktigt har köpt När folk klagar på den scenen Jag älskar den scenen Lite för att den är mycket så här, Overklig Ja, Indiana Jones-filmerna har ju alltid varit overkliga Jag menar mm. De har ju missat gummibåtscenen Ja, de hoppar ut ur ett flygplan I en gummibåt Slår ner i ett berg Och flyger ut från en asat Ner i en flod i ett vattenfall också. Ja, det är inte så att människor hade överlevt det där. Nej. Nej. Så det är liksom, det ska ju vara så i de här filmerna också. Så jag ja. tycker det är lite märkligt. En underdog som har oddsen emot sig, men som är lite smartare än de andra och lyckas. Mm. Och han får ändå tillräckligt mycket stryk för att man ska köpa det. Ja, visst är det så. Så är det ju. Ja. Och det är också jävligt härligt just det här med att han är barfota. Han nämner ju det flera gånger. Mm. Eller några gånger under filmen i alla fall. För han ska väl göra sig i ordning och gå på den här festen och så har han duschat och så där, fått på sig en wife wifebeater och byxor. Ja. Och inte så mycket mer för att det är då det kukar ur. Ja. Och så hinner han inte få på sig skorna för han måste dra därifrån. Mm. Och som du säger att det, det jag vet inte, det ger en viss twist i det hela. Ja, ja. Med att han just skär upp fötterna och får glas och skit i dem och ja. får slita sönder sitt jävligt smutsiga linne att var linda in fötterna med. Ja, och springa runt i bar över. Ja, precis. Och de, där har vi också en sån där scen där det ser ut att göra så jävla ont när han krälar in på, i det här badrummet och har det här blodspåret efter sig. <laughs> ja. Alltså, det är ju pissont i fötterna av att se mm. den nu när jag tänker på det så sitter jag och ja, man gnider fötterna mot varandra. Mm. Det är precis som är bäst när Diablo 3 hade släppts mm. uh, Och jag satt där med min Macbook I mitt lilla, lilla kök Som jag hade då i min första lägenhet jag att jag hade ett jätte, litet bord mm. Där jag fick plats typ en person mm. Så hade jag laddat upp där Och jag satt med datorn Och vi, jag började spela, tyckte det var kul Sen så satte jag ner foten så här På golvet och så jag såhär Men så tog jag ingen notis om det Sen kanske jag spelade i flera, flera timmar till och så hade jag, sen när jag reste mig upp så kände jag så här, fan, vad blött det är. Så tittar jag, då var det hela fotavtryck så här under röda i blod. Och då tog jag av mig strumpan och då satt det en glasbit rakt upp så. Så det jag hade trampat på, det var en glasbit. Och sen hade jag bara blött, ja, i flera timmar och blodat ner hela golvet. Fan, och du ja. märkte liksom inte... Nej, det gjorde ont precis när det hände, men mm. liksom det, jag tänkte jag stack mig Det var det jävligt vass glasbit. Ja, det, och så träffade han väl precis rätt för att det skulle liksom blöda mycket. Mm. Men har, har inte du inte tendens så trampa en jävla massa på glas? Jo, det har, äh, händer nog, det har hänt flera, flera gånger. Och så har jag fått åka till jobbet och så har jag en snäll kollega som har fått plocka ut den med pinsett. Och det har ju hänt jättemånga gånger. Två kanske, två. men det var nog två förra terminen <här> Kanske är därför känns det känns som att det är många gånger Ja, men hur, hur fan kommer det sig att så jävla många Glasskärvor? Jag med? vet inte För jag slog sönder ett glas Som liksom är av, kan man kalla det för, Sämre kvalitet mm. Så det blir ungefär en miljon Små, små bitar mm. Och så har jag, alltså jag har ju dammsugit 30 gånger i det där jävla rummet sen dess Men det dyker tydligen alltid upp Någon liten bit mm. Jag vet inte, jag har ju en matta där inne som det är lite så här fransig. Mm. Så jag vet inte om en kan ha gömt sig långt, långt, långt in där. Okay. Och sen liksom slår man till den och då den ut. Mm. Och sen trampar man på den. Okay. Eh, en teori. Jag har ju inte ens som får i fötterna. Mm. Ändå har jag bara plastgolv. Ja, det är ännu lite mer förbannad. fascinerande då. Ja, fast det är, Nu var det ganska länge. Jag, jag har en träsplit i foton som jag haft där i två år som jag inte får ut. Mm. Du får gå till någon på vårdomsorg på jobbet och plockar de den Säkert Kan de ha som lektionsmaterial Min jävla fot med Ja det hände ju faktiskt en gång när jag såg att Titta in på ditt kontor och helt plötsligt så sitter du Sitter en annan kollega framför Och packar in din fot I någonting En sån här jävla stödstrumpa Hon skulle testa det här för att Hon skulle ju visa sina elever hur man drar på En, en sån stödstrumpa Ja men behövde träna innan, tror jag. Ja. För att se om det var liksom... Ja, hon behövde väl repetera? Hon ja. har ju jobbat som undersköterska ganska länge. Men behövde repetera den och dra på en stödstrumpa. Ja. Ja, det kan tänka mig ett jävligt konstigt scenario kliva in till någon kommer in på mitt kontor. Ja. ja. Det kan ju bara hända med lärare. Så jag. Ja... Vi är kufar hela bunten och gör Tack. konstiga saker när vi inte har lektion. Mm. Vad är det vi pratar om förresten? Ja, jävlar vilka sidospår har blivit idag, det tycker jag är trevligt. <laughs> <laughs> ja. Ja, fan, jag borde köpa stödstrumpor, jag börjar bli gammal nu. Ja. Det fick vi nu återplan plan till Japan och så glömde jag att dra på mig de där. Man får ju fasen. en, vad fan heter det? Nej, nu tar vi Die <laughs> innan jag ja. kommer för långt ifrån ämnet. Mm. Förresten, eh, någonting annat som filmen gör väldigt bra i början mm. det tycker jag, de presenterar ju ett par, tre karaktärer till. Mm. Det är dels den här, eh, är det taxi eller Ja, just det. Som får vara med lite som man då ändå... som Han jag sitter jag... i något parkeringshus under och missar typ allting. Ja, men ändå så tycker jag det... Är det roligt att han får vara med lite mer. Mm. Att det inte bara är en karaktär i början. Utan att de håller kvar vid de här små karaktärerna genom hela filmen. Ja. Det kan ju också skapa det större intresse. Mm. Och sen är det även den här andra polisen. Ja, som Carl pratar, Weathers. Ja, Carl Weathers. Som han pratar med. <laughs> ja. är inte han polis i räkna med bråk? Jo, jag tror det. <laughs> det är det som är så roligt att det är den här... Han heter ju typ Vad heter han i den här filmen Han Al Powell Eller något sånt här. Ja Al i alla fall. Ja. Eh, Som också De har ju en konversation där, där han berättar om att han inte har Att han är rädd för att dra sitt vapen igen mm. Och det är en sån här smart grej Det har Förstår man väl nu När man tittar på filmen Att sådana konversationer Bygger ju för att han ska göra Bygger ju för att han ska göra det senare ja. Och det händer ju också Naturligtvis mm. Det tänkte inte jag på i den filmen när de har en konversation att han ska skjuta med sitt vapen Aha. då i slutet. Ja, det. det tänker jag inte på alls. Nej. <laughs> Och jag slog mig nu, det här. Räkna med bråk. <laughs> Fan, det blev inte mycket där i jordnallet. Men det är ju han. Ja, ja. Alltså, ja, ja. Men, det, det var inte... men att han också är jävligt lik. På sätt och vis han som är med i den här Will Smith-serien. Ja ja, ja, ja, ja. Som de också har drivet med i andra serier om att de två är lika. Mm. <laughs> men, det, men det är jävligt roliga skådespelare med som... För att jag tycker... Ja, om man, om man tittar på den här filmen idag så känns det väl kanske inte osannolikt. Men om vi tänker tillbaka hur det var 1989... Att de har en grön gröngörling då som Alan Rickman ändå får se som i det sammanhanget. Uh, plus Bruce Willis ändå. Mm. Jag vet inte, var han given som en action actionhjälte där i slutet på 80-talet? tror jag verkligen inte. Uh, han däremot kan ju inte ha varit jätte, jättegammal då. Ser jag nog att han var 33-bast? Mm. Uh, tror jag på. han kanske var något äldre. Men han kan inte ha gjort jättemycket actionfilm innan 1988. Han har väl typ gjort en sitcom innan, vad jag vet. Ja, exakt. Så är det ju. Plus att han är ju inte den här Stallone eller Schwarzenegger muskulösa liksom biffen som kommer in och kan karate sparka alla. Liksom. Nej, absolut inte. Utan han känns mer generisk mm. snut kanske. Ja, just det. Uh, vi ska kolla här lite snabbt då Nej, jag ser ingen Det är nog hans första riktiga actionroller. Mm. Han har varit med i ett avsnitt av Miami Wise Så nej uh, Han har nog bara gjort smågrejer Det här är nog hans första riktiga storfilm också mm. Och uh, han var ju såklart inte tänkt att vara John McClane från början Heller Nej Och det märks väl också För att han känns väldigt osannolik i det här sammanhanget Med tanke på vad han hade gjort innan Mm Idag är han ju en självklara Liksom actionskådis Men han har väl gjort en del bra grejer också Ja, verkligen Alltså man får ju kolla Han har ju Ett jävla fint 90-tal mm. Med två Die Hard-filmer till Och Pulp Fiction bland annat mm. Och den här, vad är han heter? Titta, han snackar Är han väl med också den där, Ja, just det När de har lagt röst på den där bebisen Ja Den är ju med också Jag fick ju för att det var John Travolta Men han gör rösten kanske Ja, så är det nog Mm Sen är ju med i sjätte sinnet också. Den var väl bra på riktigt. Ja. Så att han är ju väldigt... Jag vet inte, hur ska man definiera Bruce Willis som Det är skådis? faktiskt Bruce Willis som gör rösten till bebisen. Ah, så är det. Och mm. John Travolta som är farsan. Mm. just det. Så är det. Den filmen har jag inte sett sen jag var liten. Nej. Men just de detaljerna känner jag till. Alltså... Vad var det? Jag tror att det var typ Arnold som skulle vara John McClane från början. Eller något sånt där. Ja, ja. Och sen så hade de väl en jävla massa andra skådespelare som säkert skulle... Jag vet inte fan varför Nick Nolte dyker upp i huvudet, men... <laughs> <laughs> ja, nej. Det... Han kanske inte var tilltänkt som det, men... Eh, han hade ju varit en cool John McClane, inte mm. det? Jo, Arnold absolut. hade ju varit en katastrofal John McClane. Ja, det hade inte alls blivit samma sak. Då hade filmen blivit en... Eh, Cool actionfilm som jag hade gillat För att jag gillar smutsiga Actionfilmer mm -hmm. Men med det här Karaktärsgalleriet så känns den Inte lika smutsig Nej och framförallt då så tycker jag att det, eh, Arnold har gjort Väldigt mycket bra filmer mm. också eh, I actionchangen, framförallt då Absolut Men så kan jag tycka att eh, Det blir någon form av liten Liten pajighet Över Arnold ibland Ja han som gestaltas jag... ju alltid som så jävla överlägsen mm. För att han är så stor och stark ja, Som jag tror inte hade passat den här filmen Nej, Eftersom inte. det vi har sagt tidigare med det här Att det känns lite mänskligare Lite mer som att han får stryk på riktigt mm. Och så hade inte det funkat med Arnold Det hade blivit Nej, ja, nej, Ja, precis det... <laughs> Han ska sitta där helt tyst Och dra ut de här glasskärvorna i foten Istället för att sitta och göra ja. Istället för att sitta och Aj, aj! Ja, precis. Nej, nej. Gud högst! I got glass in my foot! Aj! Ja, precis. Aj, aj. <laughs> han gör ju såna ljud hela tiden. Ja, jag kommer ihåg när vi tittade på uh, Total Recall, Total Recall. Och jag jag satt och bara undra, vad fan är det som händer det är när han har varit inne i den där maskinen? Ja. Och sen ballar ur fullständigt Och jag satt bara typ med munnen öppen och Undrar, vad gör han? Och du satt och garvar något så in i helvetet Och jag liksom undrar, vad är det här? Är det här en klassiker? Det är ju jättedumt Jag tror inte riktigt jag var på humör för film den kvällen helt enkelt Nej, för att Total Recall är ju bra Om man ja. bortser från de här lite pajigare Arnold. är mm. också den där scenen han går ut på mars där och hans huvud exploderar. Ja, men typ ögonen ploppar ja. ut. Det, det är en jätterolig scen. Alltså, mm. den är ju bara rolig. Mm. Nej, men det som också gör, för jag, ja, som jag var inne på lite också, för att om Arnold hade varit med i den här så hade det känts så jävla självklart att han vinner på något vis. Ja. Mm. Det fattar man ju såklart också även med Bruce Willis eftersom han är the good guy och ska vinna. Men Arnold, i hans actionfilmer ser är han ju alltid så jävla överlägsen ja. För han är stor, muskulös och liksom Behöver bara ta ett brottagrepp på de här gubbarna Så bryter de nacken och sen så är det bra mm. Men eh... Och så får han lite problem Med en det sista Arnold vangolv. det är ja, Och är det bännet också i kommando? Ah, När ju. För de det. slåss med kniv. Mm. Så är det ju jämt ett tag, liksom. Ja, precis. Fast ja. sen så bara. Men så måste det ju vara med bad guy nummer ett, naturligtvis. Ja, så är det ju. Den enda som känns jämlik med Arnold i actionfilmer Det är ju rovdjuret ja. För där har han ju inte en jävla chans Där får han ju gilla fäller för att det ska gå bra Ja, och för förvisso innan hon hinner påpeka det Terminator 2 då till exempel Så får han ju rejält med stryk mm. Det är han ju typsunderslagen Ja, där är han ju en underlägsen modell ja. Så, absolut Men då är de robotar, då är det lite andra ja, grejer Ja, just det, bra argument då, då eh, blir det inte riktigt samma sak Han blir ju en yber När han är med i de andra actionfilmerna <laughs> När han är människa mm. eh, så, och, och så brukar det vara med Stallone Också i hans filmer Att han är mer eller mindre oövervinnlig men menar så när skjuter ner eh, Afghaner i eh, Rambo 3 alltså, alltså de scenerna Är ju så skrattretande bara ja. jag, jag tror jag spolade mig igenom den filmen Men det är ryssar han skjuter va? Är det, det Nej just det, han är ju polare Med talibanerna i den här filmen Ja, inte det. jag bara, bara påpeka det Visst är det så? Så är det Jävlar vad det är konstigt Med tanke på hur världen utvecklades ja. för ryssarna var ju i krig Med Afghanistan där under en period Så just det är väl det, det. de refererar till Och då kan han som en enmansarmé Bara peppra ner liksom De här mm. helikopterar och allting. Spetsnaz, Spetsnaz ja. just det. det känns ju inte som att man Ger sig på dem själv Nej där jag har tänkt på ibland när folk pratar om att <går> Om det blir krig mot Ryssland Så blir jag så här: Jag får grundläggande militär utbildning Och sen bara rätt ut i fält Så jag googlat bilder på de här spetsnas mm. Den här ryska aha det är de jag ska slåss mot <går> Om vi skulle hamna i krig med Ryssland mm, då, nej. Ja, 1,73 Det är de över bröstet <laughs> För många säger nej, Man behöver inte vara rädd för Ryssland De är, de är bara fylla och huvuden mm. Alltså bara spetsarna skulle ju ta Sverige på två sekunder mm, Antagligen De går och bryter nacken av Stefan Löven Och sen är det kört <laughs> Ja, det hade också varit en syn Eh uh... Nej, men därför funkar det bättre med Bruce Willis i den här rollen så där hade de egentligen en jävla tur att det inte blev Arnold. Han känns ju inte heller som den person som kryper runt i lufttrummer. Nej, exakt. Eller hoppar från en lufttrumma till en annan. Nej. Vilket jag tycker var en bra scen för jag tycker liksom, fan det där såg jävligt snyggt ut när han hoppar och missar en men lyckas få fat i den under. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja ja. Och det är tydligen stuntmannen som missar På riktigt Aha, okej. Okay. Och så behöll de ändå den scenen Det är därför det blev så jävla bra Aj, ja. För den detaljen vet jag att jag tänkte på Fan vad det där blev bra mm. När han hoppar och ska greppa i den där Och missar liksom mm. Och såna grejer är alltid bra När de är med i filmer Jag gillar sådana grejer som är oväntade Men som de behåller ja. Detsamma är väl när han träffar Hans Groba uppe på taket där Mm då han eh, lurar honom Med att han eh, också är en eh, Gisslan ja. Jag tror att eh, Mycket av den konversationen Om jag inte minns fel Är eh, improviserad Ja, oh, Okej okay. Där är det också en scen som min morsa alltid garvar åt okay. Han ger ju ett, en pistol till Hans Gruber mm. Och sen så ska Hans Gruber Skjuta honom mm. Men då klickar det Och då säger Bruce Willis Hej No bullets, Du har think I'm in the head? <laughs> fan, det har jag ju glömt. Uh, nu när du säger det här. Bruce Willis är inte han bäst i världen på one-liners. Jo, jo. Uh, extremt bra. Varför har vi inte kommit till det tidigare? Det är ju för fan hans signum. Mm. De tror jag också är improviserade många. Ah, ja, okej. Okay. Ja, det är väl mycket möjligt Och det känns ju väldigt mycket som att det är Bruce Willis grej För det känns ändå, när man tänker efter alla andra de här filmerna han har varit i Så känns det ju lite märkligt i så fall Om alla manusförfattare har gett honom sådana klockrena one-liners Och det mm. känns Bruce Willis Ja, just det Så det fattar man ju att det måste han ha kommit på själv Ja, det ligger nog något i det Jag undrar fan om det inte är Bruce Willis som har improviserat fram den här Zeds dead baby från Pulp Fiction. Det är också jättekul när man säger det av en anledning. Zedd, who's dead? Nej, Zedd's dead. Det är ju ett jättebra svar på det. Och i den här så är det väl den absolut roligaste och bästa anledningen av dem alla. Ja. Chusan, din jävel. Det är alltså svenska översättning på Yppi i motherfucker. Tjossan din jävel Ja, är så jävla Fan, bara den personen som översatte det där På ett sätt måste ha varit nöjd med den Och fnissat åt sig själv Och gjort den så här lite på skämt Ja, exakt För att se, är det någon som kommer att reagera för, jag, för det Jag tänker lite där också att Men, ska jag verkligen översätta det här? Japp, allt ska vara på svenska Är det någon som har sagt till honom? Ja, ja. han funderar funderat som fan Och ser det som du säger, ja, jag gör så här Tjossan din jävel Tjossan är så jävla roligt ord Ja, jag har ju också alltid sagt Chosan. Ja, okej okay. Men det är ju så samma. det är roligt ändå äh, Men är tjossan i en klass med korvstrågan av. Jag vet inte För jag tycker att man ska lägga betoningen på S Då blir det ju roligast är ja. din jävel ja. ah, Jag vet inte, det är skitsamma Nintendo 64 Tjossan ja. De har varit uppe några gånger nu De här med korvslågan och allting Vi har, vi har verkligen Ballat ur på den fronten Ja, ja nej, men tjossan Pappa brukar säga tjossan ja. Till exempel när vi Ramlade, när vi var små eller sådär Tjossan, Man ja. kan säga Och så får han väl plocka upp En, en när man ligger sönderslagen På någon trärot någonstans Ja i vår, vår gamla trädgård. När vår hund hade slitit upp alla rötter från backen. Man trodde det var pinnar. Ja, okay. Han blev vansinnig när de inte gick och drog upp. Så, han kunde ju slita upp hela trädrötter. Sen stötte vi också. Och så ser man hur det bara blir mer och mer som bara drar upp. Jävla jobbig pinnare där de drar upp. Ja, oh, oh, för fan. Och djur är ju inte smarta. De är ju dumma i huvudet hela bunten. Oh. Det skulle vara delfiner då, som är smarta på. Elefanter kanske. Mm. Men hundar och katter är ju helt körda i huvudet. Oh. Det finns ju en biologisk förklaring på det också. Åh oh, tjossan, din jävel Ja. Oh. Det får vi ju döpa det här avsnittet till. Garanterat. Men vad har vi mer vi tänker på kring Die Hard mer än att det är en bra actionfilm som ändå känns genomtänkt på något vis. Alltså budgeten var väl inte skyhög när de gjorde den heller eller? kan det omöjligt ha varit. Men det är ändå grymt bra specialeffekter när vi ändå tänker på den här explosionen när de spränger taket där. Ja. Och det känns ju liksom, om vi tänker 80, idag så kan man ju lösa det där med eh, avancerade program och CG-effekter. Ja. Men när vi ändå snackar 1988, alltså det kan ju inte ha varit helt lätt att få till det där. Nej, det tror jag inte. För det är ju en riktig explosion. Ja, precis. Eh, vad, vilka är det som har släppt filmen? Är det typ Universal eller något sånt Oj, där? det vet jag faktiskt inte, tyvärr. Ja men det är skitsamma eh, vilka det var som inte är Men jag, jag tror att det är någon sån här filmbolags eh, byggnad som de har filmat det här eh, Men grejen är ju att det är ju, det är ju inte specialeffekter på det sättet som man skulle kunna gjort idag Jag tror det är en riktig eh, explosion Det tror jag också, att som en praktisk effekt som man ja. brukar säga Och det kan ju inte ha varit helt billigt Nej, verkligen inte de kanske hade en hög budget, men det, det här känns ju som en film som inte hade samma budget som en Arnold-film. Om man tänker också på skådespelar gänget som är med, alltså, jag vet inte, det kanske är stor annan, kanske bara jag som har dålig koll. Nej, men de blev väl det, så kan vi väl konstatera. Mm. Att kikade igång en del... Åh, Vad... oh, nu tappar jag ju ordet fullständigt. Karriärer mm. med den här filmen för den var ju väldigt populär ja. och det är alltid en sån där eh, det blir en referens till eh, tv-serien Tusenbröder <laughs> där det är en scen där eh, karaktären Hoffa står i köket och så hör man hans fru ropa så här. Åh, det är Die Hard på tv ikväll Hoffa <laughs> Men det är något sånt med den filmen. Att ja. den liksom håller en idag på ett sätt som en del andra filmer inte gör. Och det kan jag väl också tänka, dels alltså. Jag vet, settingen är jävligt trevlig på något vis, den här utsattheten. Ja. Är, är ju alltid, alltså en underdog som ska besegra skurkarna mot alla odds. Det är ju alltid kul. Ja, visst. Arnold känns ju aldrig som en underdog. Nej. Han känns ju som ja, en vandrande maskin Som bara slaktar allting mm. Hela vägen från Hercules till New York Till, fan vet jag, Escape Plan Och, eh, vad fan hette den filmen vi såg mm, The Last Stand Ja Att någonstans är han ju alltid oövervinlig ja, på något sätt Är det den, sätt. är det Miss Halisa? Ja, Miss Halisa Oblige, eller vad är det ja. han säger? när kärningen skjuter skurkarna med sin bussa Ja när det för en gång så ah, han får han någon i ryggen som han inte märker ja. Men då sitter tanten där med en hagelbrakare <laughs> Fan, den filmen gillade jag Ja, det, den är skärmig. Tänker bara, bara grejen Arnold Schwarzenegger och Johnny Knoxville från Jackass <laughs> I en actionrulle Ja, ja. Nej, men det funkar liksom för att det är gjort med glimten i ögat Ja, den gången. precis ja. Därför känns ju den här filmen tidlös på det viset Sen har de inte en massa grejer som verkligen... Äh, jo, den, den stinker väl på ett sätt 80-tal också. Ja. Men det, det känns ändå som att det skulle inte vara så stor skillnad om vi säger till exempel att skulle göra en remake på det här idag. Nej. Men hackare som ska hacka upp några jävla bankvalv och så sitter det några skurkar och håller gisslan. Alltså, det är inte så mycket... Som ska få det att bara skrika 80-tal Utan man skulle ju kunna göra en exakt likadan film idag Utan att ändra allt för mycket Det skulle ändå kännas som att det är en film från 2018 Ja, jag håller med Och när vi var inne på specialeffekter också Specialeffekterna i den här filmen är ju jävligt bra mm, jag håller med dig När man tänker med när de skjuter med vapnen Uh, jag vet inte. De har väl lagt in en massa skit i efterhand? Eller om det är så att det kommer massa eld och skit ur vapnen? Ja, det är säkert uh, blanks. Mm. Uh, och just sen det här med, med uh, luftrumman, han hoppar där. Det ser också. Jag vet inte om det är så att det är en stundman som hoppar och det är jävligt högt upp. Jo, så är det säkert. Uh, så att det är ju praktiska effekter, mycket som inte ser skit ut. Mm. Det finns ju många såna där gamla stop motion grejer och när man använder dockor och man ser att det är rätt uppenbart att det är en docka de hugger huvudet av alltså mm. det känns inte riktigt som att man tänker på den när man ser Die Hard. Nej, verkligen inte. Eh, när han brottas med den tysken och ramlar ner för trappan. Karl och... <laughs> ja, han bryter nacken i trappan Och han försöker sno hans skor Men de är för stora Ja, nej, inte Karl då, för det är han med långt långt hår mm. Så tål hur mycket som helst Ja Det, det är någon, alltså Fan, tyskar, de, de är ju inte tyskar som. det är han som, med som den här äh, Räknar med bråkhillen skjuter i slutet Är det han som går med Grå mjukiskläder och Ser så jävla grisig ut med glasögon Nej, alltså jag tänker, du vet Det är en Väldigt, väldigt stor kille Ja, tog. han med långt hår Ja, ja Men det är ju han som bryter nacken i trappan Väl Nej, Eller är det han? Nej det för Jag tror ju att han gör det Men han kommer ju tillbaka sen ändå, vet du Och Aha. det är då han drar vapnet där Och skjuter honom Okej, okej, okej För jag... allting är ju över Men så hör man hur någon bråkar. Så kommer han ju där ja. <laughs> En gång till ja. Men så hör man att någon skjuter av ett skott Och så har han ju dragit vapen Polisen mm. ja, ja, ja, ja, just det Mm som man Nej, tvekade på om man skulle klara av att göra igen. Omlindade i filtar med ambulansen och allt det här. Ja, precis. <laughs> en jävla twist i slutet ändå. Ja. Istället för att det blir ett, ett saxofon och de zoomar ut och ser filmen slut. Ja. Som typ dödligt vapen. Ja, det känns snäll. så jävla mycket saxofon i det. <laughs> ja. Eller det där lilla riffet som kommer ibland i de filmerna. Du, när det händer något dramatiskt. Ja, ja, ja men ett gitarrlik <laughs> eller saxofon <laughs> ja, ja, det är ju alltid exakt. liksom i ja. sådana här eh, filmer. Det är inte så mycket gitarrlik och saxofon i Die Hard. Nej. Det hjälper ju Die Hard att de inte har saxofon eller gitarrlik när ja. det blir eh, tokiga grejer mm. som händer. Hörde du det där? Det var en sån där grej till som vi pratade lite om här för några veckor sedan att det här ljudeffekten eller lycket som du kallar det mm. det kan jag ju höra i huvudet hur det låter i mm. dödligt vapen. Mm. Men om jag ska nynna <laughs> den melodin så är det totalt omöjligt. <laughs> jag vet exakt hur det är det låter men det går inte att härma. Nej, men ja, det är det. Det går inte att härma saxofon. Nej. Och det går inte att härma när ljud De har till nyhetsprogram heller Nej det blir som pappa Rudolf ja. De spänner bågen Ja Ja herregud jävla nu, nu känner jag att jag börjar Kuka ur lite ja. Ska vi knyta ihop säcken innan det här Blir ett rent och skärt flamsavsnitt Det tycker jag vi kan göra och uh, uh, får fråga dig en sak bara. Mm. Precis det sista. Mm. Uh, när han säger det där med yippie kai motherfucker. Mm. Och han blir skjuten och när han ramlar ut från taket. Ja. Det har jag alltid tyckt ser så jävla otäckt ut. För att det är slow motion. Mm. Jag vet inte vad det är men det blir så dramatiskt. Och så ser han så skräckslagen ut. Jag tycker att det är lite obehagligt. Ja. Det var det sista jag hade att säga. Där har vi ju Ja, det väl, Vi knyter upp säcken där Alan Rickman är Perfekt i sitt minspel ja, i helvetet När han ramlar ner För det där huset ja, Men nej. så blev han ju en stjärna efter det där ja, också ja, Absolut Och han var väl osäker på om han ens ville göra Hollywoodfilm Och sen en actionfilm på det också <laughs> För han har varit liksom Teaterkille mm. Så det gick ju bra både för Alan Rickman och Bruce Willis Ja Carl Winslow vet jag inte om vi såg inom mer efter det där, men Nej <laughs> Nåväl eh, Jag hoppas att ni har haft lite kul när ni lyssnar på det här avsnittet Det hoppas jag också Vi har begränsat oss till bara en Die Hard-film mm. För att det har blivit så jävla många specialer nu Det känns som att det blir inflation på de här jävla specialerna Så ja. att Andra Die Hard-filmer eller Die Hard Där har vi en sån här betoningsgrej igen Mm Säger man Die Hard Eller Die Hard Die Hard Jag är nog fan benägen nej, att jag Tycka att vad... det är Die, hard, die jag, hard Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag säger Die jag försöker... Hard eller Die jag Hard Jag ska försöka säga det en gång Det är Die Hard på tv-kväll Det är Die Hard på tv-kväll Ja, nej, då säger vi olika Ja. ja. Skitsamma Skitsamma eh, Jag käkade korvstrågan till lunch Igår, snälla Grönko Mm Gött mm. Mm. Uh, uh, Följ oss på sociala medier Jag heter Adam allsing överallt <laughs> Nej jag har alltid velat säga så För det låter så härligt när han säger så i sin podd men... Är det är Joel Thor 100 överallt kanske Ja jag heter Joel Thor 100 överallt mm. ja. Instagram och Du borde nästan om till det, på Facebook också mm. Varför inte men vi har fyrkantiga ögon på Facebook, fyrkantiga nollgon i ett och samma ord på Instagram. Och läs gärna lite på sidan wwwspel också. Kan man läsa din senaste recension av Mother där? Det kommer man kunna göra i morgon där. Perfekt. Mm. Så ni som inte har läst den då efter att Joel har berättat om den så får ni passa på då. Eh, idag blir det väl kanske då som vi släpper den här sent på torsdag kväll. Japp, precis. Och det här är väl tänkt att vara ett fredagsavsnitt. Så är det. Så att tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Lyssnar ni via iTunes Så vore det ju asschysst Om ni kunde ge oss Fem av fem stjärnor Kanske skriva en snäll recension Gör så. Elaka recension vill vi inte ha Nej, det vill vi inte Tusen tack ska ni ha tack